Лише рабиня чекає, поки засне, поклавши голову її долоні безвусий сармат. Її повелитель і господар, який ще не знає, що таке влада над іншими. Впродовж усього шляху за ними чугає кінний загін греків. При сонці вони переховуються в чагарях і в перелісках, а при зорях по сліду за цими безпечними, загадковими дикунами. Хай лишень підійдуть до ріки, О тоді хитрущі греки стануть з ними на січу. Та навіщо чекати сонця, коли он, вони п'яні й сонні валяються на пригірку? Кілька вартових теж дрімають, опершись на списи вперед. Але це вже була сарматська земля, обжита перед цим скіфами, які не витримали натиску сарматів і обрали той єдиний варіант, який їм залишився злилися із сарматами, і мовою, і звичаями, і спільною долею. Це таки була сарматська земля, ще малолюдна, а тому й могла пам'ятати кожен людський слід на собі, кожну людську сльозу і кожну краплину людської крові. Ця земля, відчувши на собі чужаків, запротестувала з усієї сили. Пригірок над рікою почав рости, і він швидко і вперто підіймався до зір, перегороджуючи ріку і загострюючись на своїй вершині. Вода стала обходити його. З обох боків злякана риба вискакувала на поверхню і кричала. Схарапуджені птахи ляскали в небі крилами, а сонні сармати скочувались донизу. Та першою прокинулась рабиня. Рабська відданість довго стримує її від того, щоб розбудити господаря. Врешті вона наважується на це. Хай би їй і загрожувала смертна кара. Молодий сармат підхоплюється на ноги. Рабиня падає ниць і підставляє свою шию під його меч. Але він переступає через неї і заходиться будити своїх побратимів, щоби безвільно котяться з гори. Настрахані цим опівнічним чудом греки заплющують очі від жаху. Наче очікують виверження вулкану, що от от впаде на їхні голови з попеляючою магмою. Налякані коні скидають із себе вершники, вплав повертаються назад на свої сліди, що ведуть додому. Закувало три зозулі в гайку під горбом. Відряк замахав крилами від того опівнічного кування, і на городі баби капшучки сармати оточили греків. Молода рабиня, притьмом, засипала у ківші вітряка зерно, змолола його і заходила пекти хліб на сніданок своєму господареві. Вона пече хліб, а Сергій, монарх, сидить на впочібках під вітряком і грає на губній гармошці інтродукцію до опери «Запорожеця Дунаєв». Звінять мечі на городі баби Капшучки, а Грин сидить з боку, опершись на своє пластмасове коліно, і думає – як винайти вогнепальну зброю? Сашкотур розмахує пістолетом і заходить грекам з тилу. Романа Лебедин, закусивши зубах скальпеля, перев'язує поранених сарматів, а Ілля-капітан тим часом дає драла у бідних спідніх в Терновисько, де було нічне сібище сарматів, накидає на себе якусь сарматську одежину і хапливо дивиться охололими недоїдками від їхньої учорашньої трапези. Кілька греків, у яких уже вибито з рук мечі, чекають смерті або помилування. І раптом під'їздить під, під колго на своєму пошарпаному газику. Не чіпать, мені їздових і нічних сторожів не хватає. Сьогодні ж хай виходять на роботу. Мариню, Мариню, де це ти запропустилась? Лаштуй людей на квартири. Хряпає дверся там на машини і їде до контори. Мариня кидається виконувати підковен наказ і прокидається. Всі кудись поспішають. Поспішають, тепер-ка люди і під ноги не дивляться. Усе вперед або вгору. Запитай, якого кольору замлиться під ногами. Не кожен і скаже. А чого ти можеш поспішати? Треба нажитись, ти можеш. Гонта дивиться на розора на ним поле, що парує синюю югою на сонці. Пригладжує викухані чорні вуса. В городищах подейкують, що ці вуса висмоктали чорноту навіть з тимошевого волосся на голові. Тому його чуб, наче намилений шампунем і не змитий водою. Погойдується на сидінні трактора, як зосереджений на своїх думках буддист. І він приплющує очі, бо сонце січає його лице, і насіпані зениці зачервонілись по краях. Від того мареву над розораним степом, наче гусне, спресовуються і в далечині постають перед Тимошем ті незабутні три обличчя. Ще хлопчаком Тиміш гайнув на донецькі шахти, щоб заробити грошей. Його шістнадцятирічної практичності міг позаздрити і хазяйновитий дядько, що знає ціну копійці і людським взаєминам. Скупий тим когонта продавав у школі не лише хліб, який йому давала мама на сніданок, а й спійманих хрущів, пташок, ховрашків. За плату ходив на руках по шкільному коридору. Ровесники часто наймали його, щоб лупцював якогось їхнього недруга, чи вкинув дівчині за пазуху жабеня. Весь цей свій зарібок він клав у скляну банку, яку ховав на горищі сінника. У Донбас він поїхав по великій гроші, довбав вугілля до сотого поту, економив на всьому, перебивався на хлібі та на чаї, одягався абияк і врешті повертався у городище з десятьма тисячами карбованців, перев'язаних ізоляційною стрічкою, що кілька разів обвивала його виснажене тіло довкола грудей. 21 червня 1941 року Щось повело Тимка з Донбасу додому. Він підкорився тому почуттю, переборов з покусу заробити більшу суму. Поїхав. У вагоні їхали три бравих морячки, які щойно закінчили училище. Замітали кльошами купе, курили довгі цигарки і пахли одеколоду. Їхня зухвала бравада ятрила Тимкове самолюбство, бо це були його ровесники. Але позиркували вони на нього як на затурканого мамулу, застебнутого у літню спеку на всі гудзики. В такий спосіб тиміш маскував свої гроші на грудях. Лебонь для да кпині вони запросили його зіграти в карти на гроші. Тимко в цьому Равеслі був з ухом, вийшов у туалет, добув із пазухи кілька асигнацій, приєднався до їхньої трійки. Морячки безтурботно програвали, весело жбурляли на стіл пожмакані червінці. Чаркувалися, розповідали за грою Сороміцькі, звісно ж, вигадані або неспочуті історійки про роль жінки в житті мужчини. Тиміш усе більше запалювався, грав азартніше і ризикованіше, приписував і собі чуті в Донбасі парубоцькі походеньки і не стямився, як за дві станції до рідної вапнярки, на його грудях, теліпалась сама лише ізоляційна стрічка.